Nå, os, så vi samlet endnu en gang for lige at lave en podcast, en lidt sådan special-agtig like podcast. En lidt special, ja. Yeah. En special, både fordi vi igen ikke ringer sammen, vi ser hinanden meget i RL for tiden. Synes ja, jeg. det er dejligt, synes jeg. Jamen, det er dejligt. Det er også lidt presset, vi er meget sammen. Det er ikke som normale venner, der bare er lidt sammen, vi er sammen hele tiden. Vi bor jo nærmest sammen. Ja, altså, det, er det, blevet... gør vi, og det gør vi lige om lidt også, fordi jeg flytter ind i, på onsdag. Så der er faktisk 24 timer i døgnet, ja. vi er sammen og øhm, vi arbejder sammen i de her tre uger, vi spiser sammen, vi øh, skal snart sove i det samme rum sammen, og du snorker rigtig meget. Og jeg ved, på et eller andet tidspunkt, så kan det godt være, at venskabet bliver testet bare en lille smule. Så kommer der muligvis en, øh, en lille pude over mit hoved, mens jeg sover. Nej, <laughs> men hvad hedder det? Um, vi, vi har lavet sådan et øh, spørg mig om alt afsnit, eller mm. det har vi ikke gjort, men det er det, vi skal til. Det er en idé, du har fået. Jamen, det er fordi, jeg har, været lidt, øh, altså, jeg har altid haft det lidt sådan forskellige følelser med det her, spørg om alt, fordi jeg gad godt at prøve det, men jeg aldrig nogensinde følte, at jeg selv kunne gøre det på min egen Instagram, fordi at jeg ikke sådan, altså, nej, det kan jeg ikke. Så mange jeg har jeg slet ikke. Mm -hmm. Men det, hvad hedder det, er egentlig lykkedes fint, Der er kommet mange spørgsmål, og øh, du kunne sagtens have lavet det her på din egen Instagram i tidernes morgen, fordi mm. dine venner har da skrevet rigtig mange spørgsmål ind til os. Der er rigtig mange af dine drengvenner kan jeg se, der har skrevet ting, som at om, om du laver en god lasagne, om du har tabt der, om, om det er en mig, ja. vorte, du har på overlæben og sådan ja. nogle ting. Men øhm, dem, dem er vi lige gået lidt udenom. Ja. Men altså, du kunne jo lavet det, kan man se. De støtter jo godt op. Ja, Eller, måske kommer der. De? Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg er, jeg det, tror, der er det er egentlig, de det gør. er lidt mobbe. Er det mobbe. Mobbe? Ja, ja. Ja, vi er, Det er vi det er. den der unge generation, hvor man sådan er, hvad hedder det, sarkastisk, sød, sarkastisk sød, uden at være sarkastisk. Men de gør det ægte, med kærlighed. Uægte, ægte, uægte, ja, ja. Det, det er sådan noget. Den der gule emoji med, med den glade mund er bare sådan billedet på ja. lige præcis, hvad der foregår der. Ja, men heldigvis så ved jeg, at de gør det med kærlighed. Men det er det vigtigste, det er jeg glad for. Ellers ja. så kommer jeg jo af dem. Der er kun en her, der må op og det er mig. Nå, okay, men lad os se, vi har udvalgt nogle spørgsmål, og jeg sidder med dem, og øh, hvad hedder det? De ligger bare i sådan en sporadisk rækkefølge, og nu tager jeg bare et. Mm. Og det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvad er Idas bedste trait, Lasse, og omvendt? Trait? Nu er jeg ikke Betyder så god til Det sådan er det sådan en karaktertræk, eller hvad? Jeg ved... Eller er det sådan noget, jeg gør? Altså en treat, men der står trait. Ej, jeg tror, det er sådan det bedste karaktertræk ved mig. Det må det være. Det går vi... Det er, altså, skal er det ikke det, vi går med. Det i hvert fald ikke min engelsk kunskaber. Nej, nej. <laughs> nej. Øhm, og må jeg starte? Din bedste øh, egenskab, altså der hvor jeg virkelig øh, er, er taknemmelig for at du er min ven, det har både givet mig en masse frustrationer, altså der har virkelig været mange gange, hvor jeg har lagt på, og, og jeg har været frustreret, og måske også lidt, øh, lidt irriteret på dig, men, men det, er din, øh, det er din ærlighed, når jeg enten får en idé om ting jeg gerne vil lave, eller øh, bare generelt når jeg får idéer øh, til ting jeg gerne vil, eller øh, ja, eller jeg kommer på noget, øh, også til vores podcast, eller når jeg selv laver radio, eller bare ting jeg gerne vil, så er du god til at komme med et ærligt svar. Øh, og det er ikke altid, at, øh, at det er et rart svar, men det er et svar, som jeg kan bruge til noget, som, øh, som jeg gør sådan, at jeg sætter mig ned ved min skrivebord, eller lægger mig i min ting, og så tænker jeg lige over, hvad jeg kan gøre anderledes her. Øh, og, om, altså, og om det er måske bare der er, der, er, der tager fejl også, har jeg også nogle gange tænkt. Øh, men i hvert fald... Det er nok meget synd. Ja. Så, så det... Nej, nej men, det, men jeg mener faktisk, det er virkelig rart, fordi at, det, det havde virkelig været noget noget lort især ved mig, hvis du bare talte med eftermiddagen hver gang, fordi mm. så tror jeg virkelig andet nogen rigtig almindelige situationer. Ja. Tak, så, Lasse. Så det er jeg glad for. Det er jeg glad for at du øh, at du kan øh, at du kan lide. Mm. Der er jo også mange der ikke så godt kan lide det. Ja, men altså man skal lige. Øh... Man skal i sig til dem. Det, det skal man ja. Ja, jeg tror at det jeg Altså, jeg har sådan, i vores venskab, så er jeg nok gladest for, at du er, øh, at du er så øh, sød og øh, omgængelig. Eller sådan, og det er øh, altid meget behageligt at være sammen med dig, og du kan sådan med mange mennesker. Og ellers, så sådan, hvis det skal være sådan på et mere sådan personligheds, plan, som ikke kun vedkommer mig, men som vedkommer alle mennesker, der ligesom omgås dig, så føler jeg noget, du er rigtig god til, som jeg beundrer meget, som jeg selv har været dårlig til, det meste af mit liv, det er det der med at omstille dig og tænke anderledes. altså sådan, mm. Du er rigtig god til at ændre dit mindset, så hvis, hvis du har haft en overbevisning om, at lad os bare tage det klassiske eksempel fra dengang, du var med en praktikant, mm. at alle feminister er sindssyge, ja. så, så er du også villig til at ændre dit syn på det og indrømme, at du har taget fejl, og så samtidig være helt vildt glad for at have lært noget nyt. Det har jeg altid behundret dig meget for. Det ja. synes jeg er fedt. For jeg det er det svært. Det jeg. er noget af det sværeste som menneske jo, at ændre sin måde at se verden på. Mm. Okay, så kommer der en her. Hinandens dårligste vaner, uh. og hvordan vi mødte hinanden. Skal vi starte med, hvordan vi mødte hinanden? Ja, lad os lige gøre det, inden der kommer en dårlig stemning. Nej, <laughs> det kommer ikke dårlig stemning. Jeg føler at netop på grund af min ærlighed, så ved du udmærket <laughs> godt, hvad jeg synes til ja. dårligste vaner. Vi mødte hinanden ved, at du var min praktikant. Jeg var praktikant, ja, hos, hos dig og hos Nicolas, som du lavede morgenradio med på The Voice mm -hmm. tilbage i tiden af småninger. Og det var jo egentlig bare sådan, at vi mødte hinanden, vi startede bestemt ikke ud med at være særlig gode venner. Netop fordi, at jeg synes at du, et, øh, var rigtig øh, langsom til at lære og ja. klippe og sådan nogle ting. Er ja, det gik ikke lige så hurtigt. Øhm, og ikke var hurtigt, øh, altså du ved sådan, at jeg fik dobbeltarbejde på mit bord hele tiden. Og det kan jeg huske, var rigtig irriterende. Og så har jeg bare sådan den der fornemmelse af, hvordan du sidder og siger mit navn. <laughs> Tre gange i minuttet. Hele tiden. Aldrig til Nikolas. Altid. Idaaa. Ida, ja. idag og lige lander tilbage på stolen og sådan kiggede frem med din store øjne og var sådan, Hallo, og hvor mange gange jeg har siddet og taget mit headset på, på min plads, uden at høre noget, men bare for lige en, der ikke vil tales til. Det og du er lige glad. Bare en lige pludselig der en, der løfter ud på den, sådan, uh, i Ja, så, så det var en, øh, det var en, en hård fødsel. Ja, og det, det, er, her venskab, kan man det var en meget sige. hård først. Jeg kan faktisk... Jeg, nogle gange så ligger jeg og kigger på gamle samtaler. Og der var en aften, der ligger jeg og kigger på... Øh, dengang, at vi blev venner på Facebook, og øh, ja, jeg skulle skrive til dig, jeg havde øh, udfyldt nogle opgaver. Og der starter også bare alle øh, altså, samtaler ud med... idag. ja. Næmen, hvorfor? <laughs> Jamen, hvorfor? Altså, ved... du sagde mit navn, du slede det op. Altså, det var så sygt. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænkte måske, at det var måske en god måde, en smooth måde lige at komme ind i, i stedet for bare at, at udbryde et eller andet. Og, og så udover mm. det, så var det også ret tydeligt, at du ikke kendte mig så godt, da du sagde mit navn så mange gange. Fordi hvis der er noget, jeg ikke så godt kan lide, mm. så er det folk, der siger mit navn, uden at putte det i en kontekst. Du ved, det er fint nok, at folk siger, Ida, vil du række mig smøret? Eller, øhm, øh, det kan vi lige spørge øh, dig om, Ida. Eller sådan. Men, men folk der bare siger Ida. Ida, ja. så får angst. Ja. Ja, også så jeg angst. For... Så sådan, hvad vil du sige? Så sig det dog, menneske. Ja. Fordi nu hamrer mit hjerte med 200 km i timen. Hvorfor er der nogen, der råber på mig? Eller sådan ja. en besked, der bare tækker ind. Ida? Ja. Ja. Okay, det vil jeg til gengæld også sådan, sige. Wow, det er nøjeren til det. Det er, det nøjere, det det der. Det er ja. noget lort. Så, så du ved, det er du heldigvis også stoppet med. Så det er jeg meget glad for. Jeg føler, så tror jeg ikke, at jeg vil sidde siddet her den dag i dag. <laughs> så, jeg, så var jeg gået ned, tror jeg. Det havde jeg ikke kunne holde til hvad hedder det. Men det er vel sådan, at vi har mødt hinanden. Og så øh, på et eller andet tidspunkt, så, så jeg ja, for mig var openbaringen faktisk feminist episoden. Altså der, hvor du kom ud fra dit studie, og, og du ved sådan, jeg kunne se, hvor ung og naiv du egentlig var, men ja. hvor klar du også var til sådan, at tage ved lære, og, øh, og, og, og, og udvikle dig som menneske og sådan noget. Så synes jeg, at du var meget sej. Det kunne ja. jeg godt lide. Både der, og så kan jeg også huske en bestemt episode inden for studiet af, øh, hvor vi begynder at jokle lidt med hinanden, og, øh, og vi laver et show med, at jeg ligner øh, set fra ICHA. Lad mig lige sige noget. Der var god stemning. Det var ikke noget, hverken Nick eller jeg på. Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Det var noget, du selv sagde. Nå, jamen, det er var altså, jeg du Jeg sagde. Jeg ville bare lige så. også, vi jo, nej, ikke sådan. Jeg var i 6 måneder i ja, min <laughs> praktikperiode, så blev vi venner, fordi de fik så meget ondt af mig, og tænkte, nu bliver vi nødt til at gøre noget godt. Men det er rigtigt, du, du fandt vej til vores hjerter ved at få os til at grine. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Vores dårligste vaner... Må altså, jeg gerne sige det hårdt? Altså, yeah, okay. Din dårligste vane, det er, at øh, du er distræt med dine ting. Altså, du, du smider dem overalt. Og, altså, sådan, og, og, og det er ikke kun øh, smykker, det er også øh, dankort. Jeg ved ikke, hvor mange gange at vi er blevet sat til at lede og nu siger jeg, vi det er både mig, det er Simon, det er dine andre veninder, det er Julian. Alle er blevet sat i sving. Altså virkelig, jeg kan huske en gang, hvor mig og Julian lå på alle fire i din lejlighed <laughs> på Nørrebro og skulle lede efter nogle klipklapper. Altså forstår det ikke sådan, nogle hvordan dem Jam, der var, jeg mener det er klipklapper, og jeg også ikke, forstå, hvordan at vi kan ligge nede på knæ i så lang tid at lede efter. To voksne mænd. Du skulle det læbe på mad. Det var ikke klipklapper, det var læbe på mad. Ja. Men altså det gør det ikke bedre. Men faktisk men... kan lige sige noget til det der. Det var ikke min læbhumid. Det var måske Juliansk. Det var Juliansk <laughs> okay <laughs> Men ja. der var en, der ikke ledte, og det var mig. <laughs> Jamen, jeg lå de... op i sofaen <laughs> ja. og kiggede. Ja. Du smider mange gange dine ting væk. Men, men, men det, der lige er vigtigt at pointere, er, at jeg, jeg mister dem ikke. Nej, nej. Som oftest. Nu har der lige været en meget stor ulykke, hvor jeg har mistet nogle ringe. Men ellers så, så, så findes de jo oftest igen. Ikke af mig selv, men af Simon, min kæreste, eller dig, mm. eller et eller andet. I ja. er rigtig dygtige til at finde mine ting. Og det kan måske bare vente om og sige... Så har du den kvalitet, at du kan finde tingene. Det vil sige, at vi det er en er god blevet... vane du har der. Ja, vi er blevet nogle hun. Der er vi ja. Din dårligste vane må være, øh, når du øh, er meget dramatisk omkring meget små ting. Ja. Både for din egen skyld, øh, men der kan vi jo alle sammen være en gang imellem det der med at overtænke og have katastrofetanker og sådan noget. Men også øh, for eksempel hvis du får en sms, hvor at øh, du for eksempel havde en aftale med, øh, lad os sige, øh, din ven Frederik og han havde en, en lovet at lave aftensmad til dig. Han vil lave lasagne. Ja. Altså, og, og, og det har du glædet dig til, og så kan vi sidde sammen og øh, stille og rolig stemning, og så kan du modtage en besked fra Frederik, hvor der må, måske står, jeg er en time forsinket i aften, øh, kan du lave lasagne? Så kan du finde på at udbryde. <tryk> Fuck! <tryk> Fuck! nej. Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Nej, nej, nej, nej. Fuck, fuck, fuck, fuck, og, og Du ved, sådan i den tid der går fra at du sidder og udbryder alle de her sindssyge lyde til at jeg finder ud af at din mor ikke er blevet kørt over af en traktor i Jylland. Der, der når jeg altid at få så meget hjertebanken at det hele kunne være løgn. Og så er det sådan så er det der, sådan, hvad fanden sker der? Er okay? Hvad sker der? Hvad sker der? Ah, jeg skal bare lave læsende i aften. Det er noget fucking word, man. No fucking word. Jeg gider bare ikke leve Altså sådan, den der, det er din dårligste vane, ja. hvis jeg skal tale ud fra mit eget perspektiv. Ja. Fordi at jeg har fået så meget stikken og prikken under armene, og hjertebanken er, er der rigtig mange gange. Men du er faktisk blevet lidt bedre til, at I kan gøre det lige så meget mere. Jeg har også begyndt at tænke meget over det. Og ja. der har faktisk været situationer, hvor jeg har gjort det, og jeg har nærmest godt vidst din reaktion på det her. Og så bare sådan, skal jeg bare dække en historie nu? Skal jeg virkelig ja, sige, skal der, skete der, skete der, er... <laughs> der er sket noget fucking lort? Der er sket noget lort. Jeg har fået svar på det modemærke. <laughs> det er jo det, man tror, altså. Det er så vildt. Nå, no. hvad hedder det? Øhm, der er en, der skriver, hvad er i stjernetegn? Ja. Yeah. Der kan jeg så godt lægge ud og sige, I'm a Gemini. jo yeah. Hvad? <laughs> Hva? Hva? Det siger man på engelsk Gemini. Hvad er det? Det er tvilling. Nå, no, no. <laughs> jeg troede, det var siblings. Si <laughs> <laughs> det er det. er det ikke siblings? Ej, var no, langt, Nej, det, det, er Ej, det er søskende. Hold twins. I am twin. twins. Wow. ja wow I mit stjernetegn <laughs> er sibling. <laughs> jeg, slet... <laughs> jeg er tvilling, og det er jo, altså sådan... Jeg føler, man skal ikke have læst særlig meget sådan, op på stjernetegn, eller fuldt særlig mange sådan, stjernetegn sidder på Instagram, før man hurtigt finder ud af, at det er det værste stjernetegn, man kan være. Er det det? Det er sådan et... Ja, synes folk. Altså, det, mm. det er sådan det berøgtede, manipulerende stjernetegn. Det er sådan... Egocentriske, manipulerende, opmærksomhedskrævende, lidt lystløgns mennesker, mm. tror jeg. Ja, ja. Næh, men der er sådan, du rammer det der passer ret. jo meget godt. Det god blåbog, ja. du vil øhm, Og der står også alle mulige andre ting. Jeg har egentlig altid været ret glad for mit stjernetegn, men mm. sådan, jeg kan bare mærke, at der er mange, der ser negativt på det i, i, i den her astroverden. Ja. Jeg ved ikke så meget om stjernetegn. Jeg synes, Nej. det er fucking sjovt at læse, men øh, jeg ved ikke så meget om det. Og ja, det kan godt være, at du ikke vil blive lukket ind i klubben, i stjernetegnsklubben, hvis du kom ind en dag ja. og sagde, må jeg være med ja. i aften? Ja. Øh, er du tvilling? Ja. Jamen, så. Det kan være, at vi skal lave et helt afsnit, der handler om, øh, om vi identificerer os med vores stjernetegn. Det kunne jeg egentlig godt tænke mig. Ja, også fordi jeg har aldrig nogensinde gået op i stjernetegn. Jeg har altså... jo en hel bog. Jeg fik øh, min mor der blev født. Hvor, altså du ved, et helt hæfte. Det er faktisk ret sjovt. Og det er hæfte, der står, øhm, altså du ved, det er sådan et helt monogram, der er lavet over klokkeslæt, hvor mm. jeg befandt mig, der er alt muligt, jeg aner ikke, hvad det betyder, men inden i, i hæftet, der er også skrevet rigtig mange ting, altså sådan om mig, om mit liv og sådan noget, men min far ville ikke have, at jeg læste i det, der jeg var lille, fordi der stod så, altså at jeg blev simpelthen løftet helt op til skyerne, det ja. der stjernetegning, om og lillebrød også for lavet et, og der stod du er uheldig, du er klod, så du ej. bliver ikke til ej, nej, nej. Og i mit, der var bare sådan, du har en potentiel risiko for at blive blandt Danmarks 1% rigeste. Det, det hæftede jeg mig over <laughs> bare ved, hvor jeg var sådan, I'm gonna make it. Yes, perfekt. Det er ikke sket endnu, men, øh, men øh, det, kan jo, det kan jo noget ændre sig. Okay. Men, men hvad hedder det? Og der står også, at jeg for eksempel kan tale med det døde. Du kan tale med det døde? nej. okay, der står ikke ordret, men kan du huske, at der jo engang har været en håndlæser i en og og fortælle mig, at jeg har nogle øh, overnaturlige kræfter, og jo. hvis jeg gerne vil bruge dem, så vil jeg kunne komme til at ende med at, at, at, at snakke med afdøde og den slags. Ja? Det er vildt. Det kan være, at vi lige pludselig får en tredje medvært herinde i studiet. <laughs> ja, en <non, laughs> eller hvad? Ja, non, ja, ja. Øhm, og, og Og det står der også i det der. Det fandt nemlig ikke så drengt, som jeg læste hvor der også står, at jeg er sådan en ø, hypersensitiv person, jeg kan mærke energier, og jeg kan mærke altså du ved sådan noget igen ude uden den der dur. Jeg løb faktisk værm, men jeg stoppede op med at læse mere på det, fordi jeg blev bange igen. No. Det der med, at så kan jeg ikke om natten, fordi så føler jeg, at når jeg ligger i min seng, og det er mørkt, så kigger jeg rundt i rummet, og så føler jeg, at de døde står i kø. Så er de kommet nu. Nu, nu. nu har hun selv fået at vide, at hun kan tale med os. Nu har hun fandme bare at åbne op for godt og posen. Så står de ja. altså, I ja, ja. hey. Stopper hey. bare ikke. Stopper at sige mit navn hey. en natten. Jeg har altså en moster, jeg skal fortælle, at de røde lakssko, som hun har, og som hun ikke kan finde, de ligger op i tredje til højre på loftet. Ej, det er sådan... Kæft en lang jeg ved ikke, hvad de er, når de vil, men jeg håber heller ikke, de opsøger mig. Nå, Nej. Du er i stjernetegn. Jeg er løve, Løven. Og jeg aner overhovedet ikke, hvad det står for Du samme stjernetegn som min mor? Ja, vi er to løver. Jeg føler, at løver er nogle mennesker, jeg i hvert fald plejer at komme godt ud af det med, faktisk. Det er Løver og tyr, synes Men jeg kan heller ikke sådan, sige så meget om løven i stjernetegn. Nej. Så jeg gad faktisk, at hvis vi skulle prøve en dag, lige at gå lidt mere i dybden, måske. Du kan ikke sige noget om dit eget Ikke sier, sige, Overhovedet Nej. ingenting. Ikke noget som helst. Måske, jeg er en jæger. Jeg er, en, <laughs> jeg er ude efter et bytte. Okay. Hvad er det for et bytte? Det er også lige det. Ja. Det, ved, det, ved jeg, det ved jeg ikke. Nej. Men ja, jeg er måske en jæger. Jeg jæger. Ja, du jæger, tænker sig. Ja, det kan være, når ja. I møder mig ude i offentligheden. Jeg går og, går og vræ, vræser lidt af folk er jæger. Der er en her, der skriver, ja. hvad hedder det... Øhm... Hvad gør I, når I føler jer usikre? Ja. Skal jeg starte? Ja, det, det må du gerne. Der er, ja. Men du må også gerne starte. Du er lige nu bare en, der ikke vidste, hvor du skulle begynde. Nej, men det gør jeg heller ikke. Der er mange. Øh, altså, Det. Øh, jeg starter. Ja, jeg gør det. Hvad hedder det? Jeg tror først og fremmest, så kommer det an på, Altså, fordi usikkerhed er jo så vidt et begreb i virkeligheden, eller i hvert fald, den skal jo sættes i kontekst med et eller andet, fordi man kan jo godt gå rundt og være usikker på sig selv hele tiden, men når jeg oplever usikkerhed, så er det oftest i forbindelse med et eller andet. Så kan jeg blive usikker på mig selv, hvis jeg har fået en idé til noget, jeg gerne vil lave øh, arbejdsmæssigt. Så kan jeg begynde at tvivle på, om det er godt nok, og om folk vil kunne lide det, mm. og om det overhovedet kan noget og den slags. Jeg kan også blive usikker på mig selv i forhold til mine venskaber og... Mit forhold til min kæreste, og jeg kan blive usikker på, hvordan jeg ser ud. Nogle gange kan jeg blive alt for bevidst omkring min krop og min hud i ansigtet, og jeg kan blive usikker på fremtiden. Og, du ved, så, så det er jo svært, sådan, men, men hvis man skal sige sådan helt generelt, når jeg mærker den der usikkerhed alt efter, hvor det er, så tror jeg, at jeg først og fremmest bare prøver at igen så vi tilbage til noget, det vi også har talt om før, at, at være sød ved mig selv. Og så bare være sådan der, du er god nok, som du er. Altså, jeg føler, det er det mest basic overhovedet. Ja. Men, men det er det eneste, der sådan virker, at stoppe de der negative tanker, der kommer ind i hovedet. Og sådan helt aktivt sige, sådan, nu har jeg de her negative tanker i mit hoved. De er overhovedet ikke konstruktive. De gør intet godt for mig, og de gør intet godt for min fremtid, og de skal stoppe nu. Ja. Så nu skal jeg bevidst flytte mit fokus over på noget, der er godt nu skal jeg bevidst uh, kigge mig selv i spejlet og sige, uh, det er en god idé, du har fået. Mm. Du er god til det, du laver. Uh, du skal sende den idé ind til uh, The Voice, eller DR3, eller ja. et eller andet, og høre, om de ikke vil købe den, eller lave noget med den. Og hvis du får et afslag, så er det også lige meget, fordi folk får tusind afslag hver eneste dag. Ja. Um, men jeg tror sådan, det er det. Og ellers så uh, en anden klassiker, så tale med nogen om det, så sige, Altså, hvis, hvis jeg går rundt med mine veninder og synes, de er meget flottere end mig en dag, og jeg føler mig usikker, så er jeg sådan, ej, jeg har det bare rigtig dårligt med mig selv i dag. Mm. Jeg føler, at jeg er fucking grim, og jeg føler, at mit tøj er lort, og ja. jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, og jeg kan mærke, at jeg er helt vildt ked af det over det, eller sådan, har bare en rigtig lortet dag, eller sådan, så sig det højt, fordi så er ens venner og veninder, hvis man er så heldig at have den slags i hvert fald som regel gode til, synes jeg, at sige sådan, ej, det kender jeg godt, og så kan man ligesom starte en dialog omkring det. Og så som regel er det også søde til at sige, jeg synes, du er meget flot. Ja. Den slags, ikke? Ja, altså jeg tror, der hvor jeg bliver mest øh, usikker, det er faktisk, det kan godt lyde lidt sygt, men det er når andre mennesker har succes, eller når andre bliver rost, mm. fordi så føler jeg lige pludselig, at alt det, jeg har lavet, og alt det, jeg gør, ikke er godt nok. Mm. Og det er jo fuldstændig åndssvagt, fordi at bare fordi, at, andre, at altså, det går godt for andre, eller andre får for ros, så går det jo ikke ud over mig. Men så bliver jeg lige pludselig usikker på, at hvor sådan at tænke, har jeg fået lige så meget ros, som de har fået? Og at og det, jeg har opnået, er det lige, lige, lige så godt, som, som de andre har opnået? Og så bliver jeg vildt usikker på alt, altså alt, og så, og så kan jeg gå i min ting og lægge mig til sådan at tænke, ved du hvad, alt, hvad jeg har lavet, alt, hvad jeg gør, er fuldstændig ligegyldigt, og det er ikke godt nok. Mm. Altså, så, og, og, og, og så kører øh, virkelig den der dødscirkel der, hvor det bare kører ring med de sygeste tanker, hvor at alle andre er bedre, og de kan også bedre lige øh, den her person i stedet for mig. Og, ja. og der vil jeg også gerne sige, at øh, der hjælper det virkelig meget, som du også lige har sagt, med at øh, være sød mod dig selv, og så, og så sådan, altså at... At bare fordi, at andre har succes, så gør det jo ikke ud af din egen succes. Altså, mm -hmm. vi kan godt stå flere på toppen, eller møde hinanden på vej derop. Altså. Det er jo ikke fordi, at når at nogen er på vej op, at du så behøver at gå ned. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan, det er. Mm. Men det er jo, igen, det er jo også det, vi har talt om meget før det der med, at sammenligne sig selv er jo bare det dummeste, man hun mm. kan gøre i hele verden. Fordi så kan man aldrig vinde. Fordi du ser jo kun andre menneskers succeser. Yeah. Så du sammenligner dig med noget, som du ser skal du kun kender perifært, har opnået, så kender du jo ikke til deres historie, eller hvad der foregår inden i dem. Mm -hmm. Så kender du kun til de altså succeshistorier, som de deler, og så er det det, du sammenligner dig med, og så, har du jo, så kan du jo ikke stand a chance. Mm -hmm. Fordi så kan du sammenligne alt, hvad der foregår i dit indre liv, med alt, hvad der foregår i deres succeshistorier. Ja. Så sådan, men, men dialog omkring det, og så særligt netop være opmærksom på, okay, lige nu er jeg i gang med at sammenligne mig, det er der ikke noget konstruktivt ved at stoppe med det, eller sådan... Yeah. Men det er svært. Og altså, også selvom at det er ens venner, så synes jeg også, at stadigvæk, at altså, jamen, man kan ikke tale sætte det. Ja, ja, 100 altså, Og så det også. hjælper også altså bare at sige, sådan, jeg har altså ondt i røven over, at du hele tiden får så meget succes. Ja. Jeg kan sagtens onde dig dem jeg føler bare, at jeg er sådan en Ole Bob, der ikke laver en skid. Mm. En Ole Bob, men jeg ved ikke, hvad det lige er. En noob. Ja. <laughs> er det noget, man stadig siger? En Ole Bob. Du kan ja. godt sige en noob. Men, men ja, og så ud over det egentlig også bare husk på det der med... Altså, man skal ikke nødvendigvis have succes hele Nej. tiden. Altså sådan det er lige meget. Du kan. Det, det selvfølgelig er selvfølgelig det dejligt at føle, at der er nogle ting, der går godt. Men altså, middel er også helt fint. Det er okay, at, at du ikke svinger ud i alle mulige sådan øh, store øh, succeshistorier hele tiden. Altså, mere end okay. Faktisk er det øh, nærmest, altså, det mest normale og, øh, og, og bare sådan det at vide, at man du går på arbejde, eller i skole, eller ja, så har nogle venner, eller du ved sådan, mm. et eller andet, som kan gøre dig glad og underholde dig i løbet af dagen, eller et eller andet sådan, og at du har noget mening i dit liv, så er det lige meget, om du vinder en pris, eller om du øh, har alle mulige anerkendende øh, kommentarer på dine billeder på Instagram. 100 sådan. Så længe du kan tilfredsstille dig selv på din egen måde, så ja. skal det sgu nok gå. Nå, nu er der en, der spørger, hvordan vores perfekte liv vil se ud. Succes? nej. <laughs> penge, succes, meget store succes, priser, bekræftelse. <laughs> wow. Øhm, den synes jeg er svær. Men... Jeg synes penge. Altså penge for mig er alene med frihed. Også fordi, at det er sgu sjovere at græde i en Lamborghini i stedet for den gamle Ford. Ford... Altså jeg ville da Ford... ønske, hvis, det var, hvis spørgsmålet var, hvordan ville den perfekte verden se ud, så ville jeg jo gå i gang med at nedbryde patriarkatet og kapitalismen og alt muligt andet. Men, ja. men det er bare ikke sådan, det ser ud. Og hvis mit perfekte liv... Så ville jeg bare gerne have penge sådan, at jeg altså ikke skulle bekymre mig om kapitalismen, og ikke skulle bekymre mig om, at skulle arbejde. Ja. Øh, og skulle passe ind i nogle rammer. Og altså sådan øh, skal gøre noget, som man måske ikke kan lide, bare for at få tøj på kroppen og mad på bordet. Eller sådan. Altså, men... ja. Hvis man kan kombinere kærlighed og penge. Ja. Jeg vil også kærlighed. Evig kærlighed. Nej, altså sådan, mit perfekte liv lige nu vil være, at jeg blev bedre til. Og, øh, og hvad hedder det vær, ja, stadigvæk sådan være glad og sød ved mig selv mm. og ikke gå rundt med skærmes hat på det meste af tiden. Og øh, så ville jeg gerne øh, flytte tilbage til København i nærmeste fremtid, på altså, du ved, hvor ikke at være sådan nu, men sådan jeg glæder mig til mig Simon skal bo i København i vores lejlighed. Ja. Og øh, så skulle øh, jeg bare have. Frihed til netop at gøre ting, der gør mig glad. Og det skulle alle mennesker omkring mig også have. Og alle andre. Men altså, igen, mm. Det er jo fucking svært. Det er, det er fucking svært spørgsmål. Det er, det er virkelig svært. Og meget, meget, meget omfattende. Men altså, jeg tror også, hvis jeg kunne, hvis jeg kunne begynde at kontrollere min hjerne noget mere, så ville jeg virkelig have et... Altså, der vil virkelig komme flere gode dage. Ja. Det, vil, det, det vil tror være jeg virkelig. også. Altså, at kunne dig. kontrollere min hjerne, ja. det ville være fremragende. Der er en, der spørger... I stedet for, der bare en mand, der løber rundt om mit hoved. Aaah! Hele tiden. Det, Jamen, det er sådan, det er søjfølgelig nogle gange. Ja. Det kan godt være, som vi har snakket om, før du måske skulle tage med en med professionelt på et tidspunkt. Om ja. alle de tanker inde i dit hoved. Men ja. det er jo også noget, vi kan tage på et andet tidspunkt. Nå. Der er en her, der skriver, øh, hvis I var en dessert, mm. hvilken dessert vil det så være? Der er jo mange at vælge imellem mig, tænker jeg. Hvorfor? En cremebølle, hård udenpå og blød Ja. En bananerspil og nem og knuse skallen på og utrolig <laughs> utrolig nem at knus <laughs> faktisk det er, det er måske min det det, ser <laughs> yeah, faktisk, det er sådan Wow we got dessert. it right there yes <laughs> eller ja for fordi er ja, nem at knus måske også en bananerspil <laughs> <laughs> hvorfor fordi at jeg er, at du er jeg er sød og jeg er lidt fjollet, men man kan også godt få for meget af mig ja Ja. har jeg i hvert fald fået at vide en del gange, at jeg skal begynde at lige at falde lidt ned. Altså nogle gange, så kan det godt lige blive reddet lidt for meget med en stemning. Okay, og, og det er bananasplitten, der symboliserer det? Er det. Ja. Okay. ja, fordi, at, ja, fordi den, den, altså, jeg kan virkelig godt lide en men jeg kan også ja. godt få for meget, fordi at der er meget is, der er meget flødeskum. Banan er en sød frugt, så øh, den er ikke med til sådan at give en, øh, give en lækker lille balance. Hvis jeg er en dessert, hvad vil du så sige, jeg var? Du er mm. meget godt i gang med øh, analyserne derovre. Pas på, fordi jeg er jo typen, der bliver... Jeg tager det meget personligt og... nu, hvad du siger. Det ved du. Jeg synes, at du er en... Øhm... Den er svær. Kom så. Sig det, det første, der falder tænk... ind. Okay. det første, falder ind. Okay. Det første falder ind. Nå, så falder ind. Nej, så tænker jeg på, på en softice. Nej, ved ikke, hvor, og jeg, hvorfor... jeg ved... Du skulle til at sige <laughs> den softice, så jeg ved godt, hvad det er for en softice. Det er ikke bare softice. Du tænker på den softice, vi fik i Hamburg, hvor du fik kanel på, at du smed den ud i en <laughs> Det er mig. Nå, men... Jo. Nå, men... Indrøm. Det er fordi at Endrømme det minde det. måske jeg ja, måske. Okay, jeg det var. Uang. Nej, ja, og det ved jeg også godt. Ja, men ja, og det ved jeg også godt. Og det er kedeligt, men det er fordi at det minde stormer så klart med os to. Skud han soft ice. Jeg får en soft ice med kanelkrømel. Hvad helvede der foregår? noget? Engang krømel, det med bare rullet i kanel. <laughs> Hvis det så Nej, det. Oh, ja. Hvorfor er sådan lidt krømel. Åh, ja. Hvorfor jeg den? Nej, men det ved jeg ikke. Det var bare fordi det var lige det der faldt mig fordi ind. Det er noget du har spise sammen med mig. Ja eller fordi du synes at jeg er en lige så stor skuffelse som den. Så. Det synes vi for det er Jeg fortjener virkelig. at ligge en i grøften i Hamborg. I <laughs> nej, det det må være. Nej, jeg tænker på det, fordi det var vores seneste middag sammen. Men dessert. Men det det ja. Vi har ikke fået dessert der samtidig. Og det er måske også fint. har vi ikke? Nej, vi har skynd. Jeg vil ellers føle at jeg var Soft ice er egentlig meget nice. Ja. Yeah. Soft ice. Mm, det er altså, blød fordi og iskod. Ja, og du er blød. Yes, I'm soft du very and soft. ice. Yes. Ja, det er måske, altså, måske har jeg fat i noget her. Jeg var ellers var... gået men jeg gider ikke have det der kanelkrymmen på. Jeg er klar med en en pige. Eller en tivlekrymmen pige. En tivlekrymmen pige, ved well, yeah. jeg. Det, det var jeg også den dag, men det fik jeg ikke noget af. Altså. Jeg skal ikke bede om at være en kanel og soft ice. Nej, okay. Nej, nej. Men så kan er du kan gå med Ellers vil jeg gerne være jordbær med fløde. Job, hvorfor det? Fordi det er min nummer med fløde? Faktisk øh, jordbær med havmælk. Eller jordbær med mandelmælk med vaniljesmag. Det er mig. Det er mig. Jeg vil gerne lige sige noget nu. Det, jeg, jeg har aldrig nogensinde... Øh, Danske økologiske øh, jordbær med mandelmælk med vaniljesmag. Det kan ikke blive mere øh, københavner <laughs> end sådan en økologiske jordbær med havmælk. <laughs> det er mig. Sig det hjemme i Jylland. <laughs> ja. Du. Og så vil de skulle hellere have den kanelovertrukne softdress <laughs> Jeg tror, jeg, jamen, jeg tror faktisk, at jeg vil gå perfekt til soppesteg Der er en, der spørger, øh, hvor er det, man har set Lasse før. Det ved ja. jeg ikke, måske en, der er gået på skole med dig engang, og set dig i skolkomedien tilbage i varde i... <laughs> eller Varte åbenhær. er. Ja, nej. Det håber jeg til gengæld ikke, at de har set med Så Fordi så beklager jeg alle situationer, vi har mødt den anden i, hvor jeg har haft blå tunge, fordi jeg simpelthen har drukket 17.000 liter blå øh, slåsjejs. Men det er jo tydeligvis en person, som selv har haft et lidt sløret sind, dengang den så der, så, fordi den kan jeg jo heller ikke huske, hvordan den har set der før. Det var svært en, der har set det her 3-serien, hvor være. du jo er starring og så har glemt, at det var der. Eller med, med en gagborre i munden, da vi havde Domina Dark ude på The Voice. Jeg ved simpelthen ikke. jeg er jo... jo genkendt mere men, og mere. Men det også, du siger jo, at altså, jeg har et øh, lidt genkendeligt ansigt, fordi ja. jeg har nogle træk i ansigtet, mm. øh, der gør mig lidt genkendelig. Vi er tilbage til det der øh, Disney-dyr, du ligner. Ja Øhm, <laughs> men du ved ikke, hvor du har set den her person før. Nej, det kunne... Øh, nej, Personen ja. hedder Anne. Anne. Mm. Tinder måske, dengang jeg havde det for to år siden. Det mm. kunne godt være jo. Det er da, da. måske en forlist Tinder-date. Det kunne godt være, ja. ja. Og i så fald, så er jeg ked af det, hvis jeg var ikke særlig rar. Ja, hvis du var hende, som du brækkede dig i i slejlighed og tog dig op med håndklader og forlod lejligheden bagefter. Det er ikke okay. Og det nej. er... Ej. Der er en, der spørger, om vores venskab har ændret sig efter, vi har fået kærester. Mm, det synes jeg ikke det har. Nu, have, nu øh, nu bor du jo i øh, i Hamburg med Simon, så du har jo ikke øh, altså du har så mange gange har du ikke mødt øh, Kira. Men øh, nu til at gå en udgang, så kan til udgangspunkt i at øh, at du kæreste med Simon. Mm. Og det blev du for et år siden og øh, Ej, det er over det. lidt jeg over et år siden år, ja. Og det var der hvor vi var altså det var der du boede i Danmark, så der var vi jo naturligvis meget mere sammen end vi er nu. Øhm, og der synes jeg bare, at det var... Altså, der var det bare nemt, at du fik Simon som kæreste, fordi at øh, mig og Simon har det også sjovt sammen. Mm. Så, det, så det var ikke nogen forskel. Det var ikke fordi, at øh, jeg følte, at... Jeg vil så til gengæld sige, at du har virkelig været god til at og inkludere mig hver eneste gang, at I var ude og lave noget, eller I har spist aften eller et eller andet. Så er jeg stadig blevet inviteret med. Det er ikke fordi, at, at, altså, at, jeg, så, at jeg sådan er blevet holdt udenfor. Mm. Øhm, og så ja, så mig og Simon, vi har det jo sjovt sammen. Så det er ret nemt. Altså. Øh, så der vil jeg ikke sige, at det, altså, det har ændret sig. Øh, Nej, jeg føler heller ikke overhovedet, at vores øh, venskab har ændret sig, det tror jeg, at man kan takke både os selv for, men også vores kærester for, fordi det ligesom øh, aldrig nogensinde, jeg ved selvfølgelig ikke med Kira, men jeg føler ikke, at hun har været jaloux, eller har øh, sagt, at du er også for meget sammen med Ida, eller den relation er mærkelig, eller et eller andet, og det samme har Simon heller ikke. Og jeg synes, at de begge to er sådan meget åbne over for både vores venskab, men også over for ja, du ved, sådan at lære os på tværs bedre at kende, mm. og den slags... Jeg tror, der er sikkert mange, der godt kunne have en kæreste, som ville synes, det var lidt meget, at man hang ud og øh, sov i samværelse. Og ja. alle sådan nogle der ting, ja, det er virkelig rigtigt. Det, ja, det er ret er de virkelig, virkelig, vigtigt, at vi, det er har de virkelig gode. Nogle, vi har nogle gode kærester der. Ja. Men, øh, men, men ja, altså så, øh, jeg synes heller ikke, det har ændret sig. Jeg synes ikke, hvor mange måder bare det er det blevet bedre, altså. mm. Men der var også en god dynamik i det med, at vi begge to har en kæreste. Ja. Så er der ikke en, der føler sig ensom, eller som tredje hjul, eller et eller andet. Ja, altså det kunne selvfølgelig godt være, at det havde set helt anderledes ud. Hvis... Så sammenligner man ikke. Nej, præcis. Altså sådan, så på den måde er der sådan ja. en eller anden form for... Øh, øh, altså, det, der, der er lige, ikke? der er sådan udglattet. Præcis. Men det er virkelig rigtigt, at de begge to er virkelig gode til at give plads altså til ja. det her med, at altså vi kan fortsætte med at have det, som vi altid har haft det. Så er der... En. Skal vi tage det sidste år, ja, ja. eller så bliver det jo for langt? Ja. Okay, jeg skal lige finde det bedste, så. Jeg kan virkelig godt lide det her, med at sidde og svare på spørgsmål. Ja. Jeg, jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har mit øh, eget hoved lidt, nogle gange lidt for langt op i min egen nums, om det er måske lidt af det. Nej, det er da sjovt. Jeg synes bare, det er sjovt. Så er der faktisk en, der spørger, hvordan takler I scannerier med jeres kærester? Det vil jeg sige, det er meget forskelligt. Øhm, nogle gange, så øh, har det hjulpet, hvis en af os øh, går vrede, men vi får det løst, når personen kommer tilbage igen. Øh, så lige træk sig, lige få 5-10 minutter lige til at komme ned øh, igen, så man ikke øh, siger nogle ting, man måske fortryder efterfølgende. Ja. Øhm, der er også nogle gange, så øh, efter en diskussion, og vi ikke kan blive enige, at så bare sige sådan en, ved du hvad, vi bliver enige om ikke at blive enige den her gang, for det kan det ikke. Og det er ikke fordi, at vi er fuldstændig uforstående over for hinanden. Vi forstår hinanden til dels, men der er bare noget af, det her, noget af den her diskussion, som sådan vi ikke, altså vi ikke kan blive enige om. Mm. Øh, og så, men selvfølgelig prøver vi stadig at forstå hinanden. Øh, vi kan bare ikke nå totalt til enighed. Hvem bliver oftest, hvem er oftest den, du bliver først sur? Mm. Altså, jeg, jeg, bliver jo, altså, jeg, du, jeg er jo ret dramatisk, så jeg lader mig hurtigt rive med en stemning. Men du bliver sgu da aldrig ja. sur. Nej, men jeg sådan... Der har været situationer, hvor at, øh, jeg måske øh, er lidt til at, at skabe en stemning, hvor jeg provokerer lidt. Nå, okay. Hvor jeg bliver lidt spydig, fordi at, øh, jeg det er synes... ikke en side, jeg kender af dig. Men, nej, nej, det er det nemlig ikke. Men det er fordi, at hvis nu... At, øh, altså, det her igen... Nu bliver det faktisk lidt. Nu kommer jeg med i maskinerummet. Men det her igen, lad os nu sige, at øh, min kæreste øh, Kira, der har rost et andet menneske så kan jeg godt blive spydig, fordi så bliver jeg ramt på min usikkerhed. Og så er det som om, at jeg går totalt i forsvarsposition på en eller anden måde. Øh, I forsvarsposition naman, over, at din kæreste giver et andet menneske et kompliment? Nej, men ikke i forsvarsposition, men sådan at... Øh, jeg kan ikke forklare, hvad det er, men så sker der et ind, Du i vil også have bekræftelse. Ja, så er det som om, at det, naman, det er for sygt, mand. Altså, det er virkelig vanvittigt, og det er faktisk sket et par gange, hvor jeg sådan, er blevet spydig og virkelig irritabelt på grund af det. Fordi jeg så føler jeg lige pludselig, at alt det bekræftelse, jeg har fået om, det er fuldstændig ja. Uh, yeah. Ja, okay. Ja. Det kan jeg godt se. Der er blevet på nogle ret store komplikationer i. Også fordi det der pisset du tænding. var min kæreste, så var jeg blevet rigtig træt. Af det. Ja, det forstår jeg godt. Men det er jo så længe du har selv til at kunne se, at du gør det, og ved, at det er fordi du er usikker, og du kan tale om det, så tænker jeg, at man på en eller anden måde kan arbejde med det samme. Mm. Jo. Altså, hos også, der er det jo meget af mig. Ja. Altså, Simon er meget god til at sige fra. Det er ikke sådan, du ved, det er ikke sådan en, fordi at man sådan egentlig kan få ham til at gøre ting, han ikke har lyst til, og den slags. Men han er bare meget tålmodig, og øh, har en længere lunte, og, og, og har ikke brug for, for, for den drama, som jeg nogle gange åbenbart har et lille behov for at starte. Eller sådan. Men det er jo det, der så er fedt igen, fordi sådan, du, hvis jeg har lyst til drama, og Simon ikke skyd så ja. kan jeg så bare rende rundt og skændes med mig selv. Altså, bare sådan, du kan jo bare se til at du er færdig. Men, men jeg tror, at, at øh, vi også er sådan... Altså når vi skændes, så øh, er det altid... Igen, sådan, jeg vil altid rigtig gerne have ret. Jeg vil altid gerne pointere, at jeg synes, Simon er dårlig til at diskutere. Jeg synes selv, at jeg er rigtig god til at diskutere, så jeg kan godt være sådan nedladende og fucking pres og have en diskussion med. Det tror jeg også godt, at du ved, for eksempel. Ikke? Og det ved jeg jo også godt selv, men det er, sådan, det er et virkelig dårligt øh, karaktertræk, jeg har, som jeg også skal arbejde lidt med. Øhm, men jeg synes også, at jeg for det meste kan være rigtig god til at møde Simon, og at Simon også altid bare er god til at møde mig. Så sådan... Altså, vi, vi håndterer det vel ved at prøve at tale sammen. Det er meget få sådan, alvorlige skenerier vi har haft. Jeg tror, vi har haft et eller to. Eller sådan mm. noget. Øhm, og der har det også været noget med at, ikke at tale sammen i mange mange timer, og ja. så sætter os ned til sidst, når vi sådan, begge to har haft lang tid til at gå og skamme os, og tænke over, hvad det er, vi har sagt, og så ligesom, tage den derfra. Og der skal jeg altid gøre mig meget umage for ligesom, at i komme og starte med at sige, jeg kan godt se, at jeg var fordi det er det sværeste for mig overhovedet ja. nogensinde at komme til at sige. Øhm, men igen, det er også alt efter, hvad det er for en slags skænderi, man har. Ja. Nu går jeg virkelig ind i mig selv og sidder og tænker over det. Men det er jo, det er jo noget, vi kan lave en podcast også om. Ja. Et tidspunkt. Mm. Nu skal vi nemlig uh, slutte af for i dag. Vi skal slutte af, ja. Nu skal du nemlig have fjernet et modermærke måske. Nej, ikke måske. Det skal jeg. Det skal jeg. Uh. Ja, du, du skulle have fjernet et, men du fik så aldrig fjernet dit, har du indrømmet. Jeg ved ikke, hvor vi alle har troet, at jeg det blev skåret af. Jeg har stadigvæk et kontinent hængende om på min ryg. Ja, og jeg har et modermærke, der er vokset til tredobbelt størrelse på et halvt år. Men eller du viser ligesom mig lige går, og det er stort. Og der er sådan nogle sorte skorper på, og der er hvid skorpe på, og det ryger af, og det har visket lidt, og sådan noget, så det skal af nu. Det skal af. Og det er ikke så meget modermærket, jeg er nervøs for. Jeg er jo bare en kæmpe forbi for nåle og ja, kniv i huden og den slags. Ja. Og så kan vi jo alle sammen lige den gang med den brækkede arm okay. fra podcast-afsnittet, hvor jeg fortæller om, øh, om, om... Eller vi begge to kommer ind på skader, hvor ja. jeg fortæller om det angstanfald, jeg fik inde på Bispebjerg Hospital, hvor jeg troede, jeg skulle dø, da længe sagde drop. Yes, Ik? så det bliver noget af en oplevelse senere ja. måske. Nu vil jeg faktisk gerne slutte, kan jeg mærke, at jeg bliver ja. ked. Ja. Godt, vi øh, siger tak for i dag. Tak, klasse Selv tak. Hej hej. <laughs> hej hej.